n a ワメズングュクワ、ナマミエアアピガナジュアウエスティスエイディボイズ、ウアキュアウエモニョシ w ブンドゥキ。t o TT, u u wa k e z a g a f テ a w a l i ウリコナワナジェシュキ e ミナモジャトゥ。ラキニ i ィジャナハワワウエ i ティスエイディボイズ、o ilikuwa dhahiri kabisa wa k, wa ya k, ani, ani k u t a k シニアウミアンビリ。コマナヒヨ、a リコザヒリカビサワクタ s ュアコワンシシャマ n ンバニアリサセクワニ、ダネ a コンデカザーツワン w a w a ハワクトブトハタクインワセラザ l ナコワニョシェヴィチャハワワワウエステ i l イディボイズ。イリワワワウネカネハワクワナニアヨテンバヤ。バダクウエ i ワチニアウリンゼ。ウエリニャンアニワセラザワテパムジナマガリアウィアキジェシー。アイナヤー・ランディ・ローバー。ゼニア・ウィポンス・マウント・インストラシ o キット。ヤニウィミキ。ナキシャワコンゴゾコミグウトカパ o k リポカマトワ。 na kufuka mto rokel na kuingia kinyi chagiberi bana ambako ndiko kwenye makazi ya kiongozo wa kikundi hiki mwanajeshi mbwe mbwe na ukatili usumithirika brigadia fodei kalai baada ya wanajeshi hawa mateka wa sdt kufikish watu mbele yake シャクワンザンバチョ、b r i g a d e for Dei Kalai、ファニアネキウィア、シムナコピガランダン、セレカリアウィンキレザ。シム、イリヴォポケレワ、b r i g a d e for d i k a l a ハコタカサラマウコギレザサナ、モジャコモジャケレケア、コニホジザケ。This is Brigadier for d e Kalai. Get a piece of paper and a pen. 私 <What for? S 1> a 何を i うか分か e ないです。私は u を言うか分からないです。私は何を言うか y からないです。私は何を言うか e か a ないです。私は何を言うか分からないです。私は何を言 i か分か hours Brigadi ya Fudeikala ya lionge kwa sauti thabiti na kujiamini kabisa. Japo kuwa kwa kiasi fulani vite ya wenye uko wenyewe hapa nchini Sierra Leone. Ilikuwe na isheishia. Lakini kwa upando wanyichi ya uingereza siku hii ya Agosti 5 mwakarufumbiri, walikuwa kana kwamba wanaingia upia kunye vite ya kwao na kikundicha Westside Boys. Jambubaya zaidi vigenahawa walikuwa wa wagopi kifo. Ikuwe ni kana kuamba na fsi zaos ilikuwa tayari zikukuzi na nani miili tu ilikuwe na timbeya hivyo kama wengineza ili taka kwa pata tena wana jeshi wakiokuwa baduhai baasolipaswa kupiga kilhatu akuanzia sasa kwa umakini na wale dinkubwa baada ya serikali yao wengineza kupoketa arifa niu ya kuteku akawa wana jeshi wakiwake kusicha STD Yambo! Lakua nzakabisa ambalo ilifanya ilikuwa nikutuma timu ya watu thalathnati sa negotiators kuenda jina sierralion. Vichoni mwao walidhani kuwa walikuwa wanaweza kuwashauishi vijana wa West Side Boys kukuapa vitu vya NASA iliwawachia wana Jesuso. Timu hiyo negotiators iliongoza na luteni kanale semunifund. Amba India ilikuwa kamadamku wakikosha S D T T. Kulicopa nchini Sierra Leone. Pamoja na hii, alikuwa na wasaidizi katamba au walikuwa nchini Latinati sa professional negotiators. Kutoka Metropolitan Police nchini Uingereza, licha tu kiohide kutoka kwa andani ya aridasiya Leone. Lakini ni raisi ya Amerika ba wanachihio alitoa rusa yote ya Uingereza wenye uwekwa ndege ya juu di za kuokoa wana jeshua. Kutokana na swala thahiri kuwa, Sierra Leone hawakua na weledi wa kutosha kwa namna yoyote ile kufanikisha shuguli hiyo. Kwa hiyo, timuhie ni Gusheta, zikiongozo na lutini kanali saemuni fotham, walifanya mawasiliano na uongozo wa Westside Boys ilikuwanza mazungumzo. Bijena hao, walishikilia msimamo wao wa kutuwa achia wanajeshi kwa madai kuwa. Wali wachokoza kwa makusudi kwa kuingia kwenye himaya yao kijijini McBain. Bada masungumzo marefu sana hatima e walikubaliana makutano yao ya kuanza yao siku ya Agosti shirini tisa mwakufu mili nje kidogo yakiyicha magbaini kuni bara bara na ichepuka kuendaji akua Waterloo karigam kutano wauhu wa kuanza upande wa Wingereza uliongozana lutini kanali semu ni for them na upande wa West Side Boys uliongozana kuyongozwe wauhku yani Brigadier Fudey kala. Wali pokuona, fudham wali wake msimamukua, hawezi kuongeza kitu chachoti chakala impa gapa le. Ambapo ata peo huwakika kuwa wana jesholeote kwa badole wali kuhai. Wali bishana kuwamuda wadakika nyingisana, ambapo brigadeya fudai kala, agasisti zakuwa wana jesholeote kwa wakuhai, lakini luteni kanale saimoni fudham. Ariendele yako sisti zakuwa hawezi kuwa minima ne nomatupo. Anataka uthibitisho halisi. Iri kuepusha mazungumzo ya sivunjike. Kalai ya liamuru wanajishi wawili oleotekua waletwe kutoka kijijini magibeni mpaka hapa kikaoni. Ndania dakika chache tu, wapigenaji wake waliwaleta mateka wawili hapo kikaoni. Kiongozi wa uli msafara oleotekua, ambaye ya liitua Major Alani Marshall. Na wanajishi mwingine Kapteni Frahetti. Ukwili ni kwamba ni gusheta zihawa walikuwa wanajua kuwa, wanajishu wao waliotekua walikuwa hai kabla hata ya kufika hapa. Lakini walikuwa na lengula siri indani ya kilizao kutaka waletwe hapa wawaone kwa macho yao. Walipokuwa wakisalimiana na wenzao bada kuletwa hapo kikaoni. Walipokuwa wanapeana mikono kwa ustadi mkubwa na waledi wakijeshi, Luteni Kanali, Simon Fatham. Halimpa kikaratasi kwa siri, Kapteni Frahetti. Karatasi hii ilikuwa ni ramani ya kijijichote na majiengu ya kijijicha kiberibana. Mbacho mateka hao kuminamoja wa kijeshi walikuwa wanashikiliwa. Kikao kilindelea na hoja kumezani, ilikuwa ni kusikiliza demands za Westside Boys. Izi wanazotaka kutimiziwa, ili waweze kuachia mateka wa kijeshi walionao. Orotha yao ilikuwa ni ndefu kwa likueli. Kana kuamba matatizo yao yote walikuwa wanataka ya ishie kupitia Tukio hili. Katika uwalisi ya wakawaida, ilikuwa ni kama haiwezekani kutimiza matakwa yao yote. Japokuwa serekali ya wengereza mwanzoni, walikuwa na dhamira nzuri ya kumaliza swala hilo mezani. Licha ya orotha ya wavitakavyo kuandefu sana. Lakini vitu vinyo uzito zaidi vilikuwa ni hivi vifuatavyo. Moya kupatia vifaa vemaosili yano hasa sim za satellite, bili madawaya matibabu, tattoo apaatia kinga kisheria kuazuiya sarekali kuashtaki, pindi wakiyamuakue kama chetu chini, ne kufanywa marekebisho kwenye mkataba wa long yeni long piece code, mkataba huu lisainiwa mwaka kufunyimia tiza desnatiza, kati ya sarekali ya raisa amadi tajeni kabaa, na kiongozi wa arayoe fubwa na fudei sanko. キワチワコマテカウォッティワキコンディチャウォ k スチアイディボイスワリオポコ e ャジェラザセレカリセィターコペワーアスクワシップワキン a ズワギウォワウォイスチアイディボイスワリコワ a ナタカアコンダコソマチョキ w ンチニウィングレザマタカワハヤヘリコニヤキウォンダワザイ a サーナー LACKININDITUMBACHO ウォイスチアイディボイス a リコワナキタカエリウォウエ a キワチアマテカウォリオコワナオ Kikaochapili kilefanyika siku yatarayi tela tena moja goals timuakilofumbili. Katika kikao hicho upande wa Winguresa, walitemiza matako maui ya West Side Boys. Waliwasilisha siumsa sathi la itipamoja na madawa ya mtibabu. Kutokana na kutitemiza matako haya maui wa ya West Side Boys. Waliku Bali kuwachia wana jishwatano katyowale kumi na moja matako haya maui ya West Side Boys. Yali kuwa yana tega lezeka. Tufauti na yale mingine, na ndiyo maana uingereza, walianza naayo. Yale matako mingine, yaliosalia kiwalisia. Yalikuwa haya tekelezeki, au kama yangetekelezo abasi, yangileta mgogoro mkubwa, kulikuwa mbavyo mgogoro waliyokuwa wanataka kuhumaliza. Kwa hiyo, ilikuwa zahiri kabisa kwamba. Jambo mbadala ilikuwa linaitajika kufanyika. Uzuri ni kwamba kikundi cha West Side Boys wenyewe, walikuwa mifanya makosa mawili bila kujijua. Kwa sala kwanza, lilikuwa ni mateka wale watano ambao waliwaachia. Walikuwa hawajui kuwa kunyikile kikao cha kwanza. Walikabithiwa kwa siri kikaratasi cha eneolote ambalo, walikuwa mishikiliwa. Kwa hiyo, mpaka siku hii walipokuwa wanaachiwa. Walikuwa mikusanya inteligensi ya kutoa shaka kusukijitaji beribana. Kusala pili lilitokana na hai ba ya udhibuni wa vyongezo wa West Side Boys. Wali poka bidhi watu sim za upapo moja kwa moja. Wali porediya makao makui ya o. Wali piga sim kwenye kituo cha habari cha BBC na kufanya mahudiana live, vukudi gamba na kusistiza kusudi mantsa ozilizosalia. Kituo ambacho hawakujiwa ni kuamba. Kijeshi la wengereza ilikuwa linafuatilia mawasili ya no haya, na kufanya triangulation ili kujua kwa ufasa zaidi, simu ilikuwa napigwa kutoka wapi. Mateka wale wa kijeshi wali wachua siku hiyo hiyo haraka sana. Walisaferisho kwa chopa mpaka kunye media kijeshi ya RFA, saa pasivale. Ambayo ilikuwa puwani ya Afrika Magaribi ilikuenda kuwasilisha intelijensia walionayo kuhusu kijiji cha giberibana. ジャンボンバーダーラーラーカーリリコーダー o ーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ e ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー k ーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ a ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラー ウシコセケテカセヘムネフワタ。マダジニハビブウアンガ、ミミネトワナニアスエディガ、トワナニエスエディガ。